Розділ 19. Білі згустки. Стоячи на порозі люка на гіні та виглядаючи на безкрайні піски, я менш ніж на секунду вирішив, що там пройшов сніг. Мартини. зі знанням справи пояснив Гент, зіскочив і купнув грудку пір'я під ногами. Їх, певно, доконала радіація від вибуху. Спокійні морські хвилі були сіні, посяткаваним білим плавником. Баржі колонії приземлившись на санкції 4, і якщо вже на те пішло на Латтімері та світі Гарлана, стали до багатьох місцевих видів саме таким катаклізмом, який мали віщувати звуки посадки. Колонізація планет – це завжди руйнівний процес. А просунуті технології хіба що трохи причесали цей процес, так, щоб завжди гарантувати людям положення на найвищому щаблі екосистеми, яку вони гвалтують. Це вторгнення помітне всюди і неминуче з того моменту, коли баржі вперше торкаються поверхні. Величезні кораблі повільно остигають, але в них уже починається активність. Клоновані ембріони щільними лавами виходять із кріворезервуарів, а машини обережно завантажують їх у капсули стрімкого зростання. У поживних речовинах капсул вирує буря штучних гормонів, яка провокує сплеск розвитку клітин, що доводить кожний клон до пізнього підліткового віку за кілька місяців. У авангардну хвилю, вирощену на пізніх етапах міжзуреного польоту, вже завантажують розумні еліти колонії перелиті та пробуджені для того, щоб зайняти своє належне місце у принципово новому порядку. Це ж ніяк не золотий край можливостей і пригод, про який розповідають хроністи. А реальної шкоди завдають в інших частинах корпусу машини екологічного моделювання. Будь-які колонізатори, які себе поважають, везуть із собою парочку таких екошаїв. Після ранніх катастроф на Марсі та Адорасьйон швидко стало зрозуміло, щоб пересаджувати окремий шматочок земної екосистеми у чуже навколишнє середовище – це вам не ганяти слонів променевою зброєю. Всі перші колоністи, що вдихнули нещодавно тереформоване повітря на Марсі, загинули за кілька днів. А дуже багато з тих, хто не виходив назовні, загинули в боях із руями небачених досі ненажерливих жучків. Ті жучки виявилися далекими нащадками одного виду земних пилових кліщів, який надто добре влаштувався в умовах екологічного перевороту спричиненого терроформуванням. Ось і все. Назад у лабораторію. Марсіанські колоністи нарешті змогли дихати повітрям не з резервуарів, аж два покоління по тому. На адораціон було гірше. Баржа колонія Лорка вилетіла за кілька десятиліть до марсіанського фіаско, збудована та запущена на найближчу з придатних для життя планет, указаних на марсіанських астрогаційних мапах, з тією бравадою, з якою ж бурляють у танк коктейль Молотова. Це була майже відчайдушна атака на броньовані глибини міжзоряного простору, акт технічної непокори деспотичній фізиці, що править космосом, і акт настільки ж непокірної віри в нещодавно розшифровані марсіанські архіви. Вочевидь, практично всі вважали, що вона зазнає невдачі. Навіть ті, хто долучив копії своєї свідомості до стеку даних колоній, а свої гени до банку ембріонів, не відчували оптимізму щодо того, що побачать наприкінці мандрівки їхні збережені «я». А який вказує назва, мала скидатися на мрію, що збулася. Зелена жовтогаряча планета, приблизно з таким самим співвідношенням азоту до кисню, як на землі, та зручнішим у користуванні співвідношенням суходолу до океану, флора, якою могли харчуватися стада клонованої худоби з черева лорки та жодних очевидних хижаків, яких було б нелегко застрелити. Може, колоністи були побожними, а може, це їм навіяло прибуття до нового едему, але найперше після посадки. Вони побудували собор і подякували Богові за щасливе спасіння. Минув рік. Гіперкидки тоді ще були в зародковому стані. Ледве подужували перенесення найпростіших повідомлень у закодованій послідовності. Новини, що їх принесло променями на землю, були подібні до криків із замкненої кімнати глибоко середині порожнього особняка. Дві екосистеми зустрілися і зіткнулися, наче армії на полі бою, з якого не було відступу. З мільйона злишком колоністів на борту Лорки понад 70% загинуло за перші 18 місяців з моменту приземлення. Назад у лабораторію. Сьогодні ми перетворили це на красне мистецтво. З корпусу не виходять нічого органічного, поки екомодельєр повністю не вивчить нову систему. Виходять автоматичні зонди та обшукують нову кульку, смоктуючи зразки. Шиї обробляє одержані дані, реалізує модель у контексті теоретичної присутності землян разів у швидше за реальний час і сигналізує про можливі конфлікти. Пише рішення для всього, що може стати проблемою, генотехнологічною чи нанотехнологічною, а тоді генерує з узгодженого цілого протокол заселення. Після створення протоколу всі виходять на двір гратися. У протоколах для трьох і злишком десятків заселених планет час від часу згадуються певні корисні земні види. Вони є історіями успіху планети Земля. Кожний їхній представник – витривалий еволюційний спортсмен, здатний до пристосувань. Здебільшого це рослини, мікроби та комахи. Але виділяється й кілька видів великих тварин. Цей список очолюють вівці мериноси, ведмеді-гризлі та мартини. Їх важко винищити. Вода довкола траулера була вкрита білими пернатими трупиками. Серед неприродного спокою берегової лінії вони притлумлювали і без того ледь чутне биття хвильок об корпус. Корабель був у жахливому стані. Він мляво дрейфував, не зриваючись із якурів. На боці, повернутому до заобервіля, фарба, обпалена вітром від ударної хвилі, почорніла і подекуди злізла, оголивши блискучий метал. При цьому вибуло ще й пару вікон, а деякі сіті з неохайної купи на палубі неначе теж запалали і розплавилися. Кути палубної лебідки так само обгоріли. Ті, хто стояв зовні, напевно загинули б від опіків третього ступеня. Жодних тіл на палубі не було. Це ми знали завдяки віртуальності. І внизу теж нікого, сказав люк депре, висунувши голову зі східного люка посеред палуби. На борту нікого не було вже кілька місяців, можливо, рік. Харчі сюди погризли комахи та пацюки. Суджияді насупився. Там є їжа? Так, дуже багато. депре виліз із люка і усівся на комінгс. Нижня половина його хамелого хромового комбінезону за мить втратила брудний темний кольор, пристосувавшись до залитого сонцем середовища. Тут, схоже, була велика вечірка. Та прибирати після неї ніхто не застався. Бували я на таких вечірках», – сказала Вонксават. Знизу долину характерний шиплячий шум сонцеструма. Суджияді, Вонксават і я одночасно напружилися. Депре всміхнувся. «Крукшенк обстрілює пацюків», – пояснив він. «Вони чималі». Суджияді підняв свою зброю і оглянув палубу, майже не розслабившись відтоді, як ми опинилися на борту. «Подумай, Депре, скільки їх було?» «Пацюків?» Усмішка Депреса стала ще ширшою. Важко сказати. Я сам на силу втримався від усмішки. Команди, уточнив Суджияді, нетерпляче змахнувши рукою. Скільки членів команди, сержанти? Депрес не плечіма. Задивити його авторитетом не вийшло. Я не шеф-кухар, капітане. Це важко сказати. Я колись була шеф-кухарем. Несподівано заявила Амелі Вонгсават. Може, я спущуся і подивлюся? Сиди тут. Суджияді підійшов до борту траулера Прибравши ногою з дороги труп Мартина. Віднині і надалі я волів би бачити від цієї команди трохи менше гумору і трохи більше старанності. Можете розпочати, витягнувши на борт у цю сіть. Депрес пускайся і допоможе Крукшин позбутися пацюків. Депрес зітхнув і відклав свій сонце -струм. Дістав за пояса дуже старий на вигляд пістолет, зарядив його і прицілився у небо. Робота якраз для мене, загадково сказав він і прослизнув назад у люк високо піднявши пістолет над головою. Індукційна гарнітура затріщала. Суджияді повернув голову і прислухався. Я знову встановив свою відключену гарнітуру. Обезпечено! голос належав Сунь Ліпін. Суджияді доручив їй керувати другою половиною команди і послав оглянути берег разом із Гендом, Вардані та Шнайдером, яких він явно вважав у найкращому разі дошкульними цивільними, а у найгіршому – тягарем. «Як обезпечено!» – гаркнув він. Дугою над пляжем ми встановили периметрові вартові системи. Інтервал 500 метрів на базовій лінії, діапазон 180 градусів. Вони не мають пропустити нікого з середини чи з берега в жодному напрямку. Сунь на мить, винувато замовкли. Це лише на лінії безпосередньої видимості, яка покриває кілька кілометрів. Це найкраще, на що ми здатні. А як щодо цілій місії, втрутився я, вона ціла? Суджерді пирхнув. Вона хоч на місці. Я зиркнув на нього. Суджі вважав, що ми полюємо на приведа. Одосконалений гештальт сканування посланця щитувало це з його поведінки, наче повідомлення з екраном. Він вважав Браво Варданія археологістською фантазією, роздутою з якоїсь незрозумілої початкової теорії, щоби зробити Мандрейк гарну ділову пропозицію. Він вважав, що Гендові продали тріснутий корпус, а корпоративна жадібність купилася скупилася на цю концепцію, прагнучи першою опинитися на місці будь-якої потенційної розробки. Він вважав, що коли команда прибуде на місце, декому стане дуже неприємно. Під час інструктажу в конструкті він такого не казав, але геть не приховував своєї невіри. Я, в принципі, не міг поставити це йому на карм. Судячи з поведінки, так само думало приблизно півкоманди. Якби Гент не пропонував таких божевільних контрактів, які обіцяли повернення з того світу та звільнення від бойових дій, вони б, мабуть, розсміялися йому в обличчя. Трохи більше місяця тому я сам мало не повівся так зі шнайдером. Так, вона тут. У голосі Сунь була якась дивна нотка. Мені здавалося, що вона ніколи не сумнівалася, та тепер її тон був мало незахопленим. Це не схоже ні на що з того, що я бачила. Сунь, вона відчинена? Ні, лейтенант Икович, наскільки нам відомо, ні. Гадаю вам, якщо ви бажаєте подробиць, краще поговорити з пані Вардані. Я прокашлявся. Вардані, ти тут? Я зайнята. Її голос був напружений. Що ви знайшли на судні? Поки що нічого. Ну, добре. У нас таке саме кінець зв'язку. Я знову позирнув на суджияді. Він дивився кудись не надто далеко, нічого не виказуючи своїм новим маорійським обличчям. Я гмикнув, стягнув із себе гарнітуру і пішов подивитися, як працює палубна лебідка. Почув, як він у мене за спиною вимагає згансена звіт про виконану роботу. Лебідка виявилася подібною до шатлового навантажувача, і я з допомогою Вонгсават увімкнув механізм, перш ніж суджияді закінчив користуватися внутрішнім зв'язком. Він нагодився саме вчасно, щоб побачити, як стріла лебідки плавно розкривається і опускає рукохват для першої операції. А от зі втягуванням сіти вийшла інша історія. Ми розбиралися, як це робиться щонайменше хвилин із 20. За цей час полювання на пацюків завершилось, і до нас долучилися крукшинг із Депре. Але й тоді не стало легше переносити через борт на палубу холодні, важкі відводи сіті. Рибалок серед нас не виявилося. І було очевидно, що тут потрібні неабиякі спеціальні навички, яких ми не маємо. Ми дуже часто послизалися і падали. Як виявилося, воно того вартувало. В останніх складках, які опинились на борту, заплуталися рештки двох трупів, голих, якщо не зважати на досі блискучі ланцюги на колінах і грудях, які тягнули їх донизу. Їх об'їли риби, лишивши самі кістки та шкуру, схожу на пошарпану царатову обгортку. Їхні безокі черепи гойдалися. У підвішеній сіті, наче голови п'яниць, які сміються з доброго жарту. Шиї кволі, усмішки широкі. Який час ми мовчки на них дивилися. «Гарний здогад», – сказав я суджі Яді. Подивитися було логічно. Він підійшов ближче і задумливо поглянув на оголені кістки. Їх роздягнули та вплили в сіть, Вплили руки, ноги та кінці двох ланцюгів. Те, хто це зробив, не хотів, щоб вони спливли. Особливої логіки в цьому не видно. Наче ховати тіла, якщо корабель тут дрейфує сам по собі. Хто завгодно може прибути з за обервіля і забрати його на металобрухт. Так, але цього ніхто не зробив, зауважила Вонгсават. Депре повернувся і, прикривши рукою очі, глянув на обрій, де ще тлів за обервіль. Війна? Я згадав дати недавні події, де ще підрахував. Торік вона не дійшла так далеко на захід, але на півдні лютувала. Як і внутна був в дорі диму. Вони, очевидно, були налякані. Навряд чи хтось прийшов би сюди по предмет, здатний привабити орбітальний вагонь. Чи може замінований, щоб обманути дистанційне бомбардування? Пам'ятаєте будки Нарі Таун? Дуже яскраво, відповіла Амелі Ванксават, притиснувши пальці до лівої вилисі. Це було десь із рік тому. Постійно світилося в новинах. Отой балки ругавані. Після того на планеті не стала би працювати жодна цивільна рятувальна команда. То на що взагалі ховати цих хлопців? Запитала Крукшинг. Я знизав плечима. Так їх не видно. Нічого такого, що може привабити повітряне стеження. Можливо, в той час тіла стали би приводом для локального розслідування. До початку справжнього безладу по полісі. Інді Гусікі. З притиском вимовив Еге ага ж, не називається це місто так придзяні. Крукшенку сміхнулася на весь рот. Він уже мало мене не придушив, бо я назвала події в Данані терористичним ударом. А це ж був бляхамуха комплімент. Байдуже, я закотив очі. Суть ось у чому. Без тіл – це всього-навсього рибальське судно, яке хтось не забрав. Напередодні світової революції це не привертає багато уваги. Привертає, якщо судно було орендовано за обервілі. Хитнув головою суджіяді, А якщо й куплено, то це все одно подія місцевого масштабу. Ким були ці хлопці? Хіба там не траулер старого Чана? Та ну тебе, ковачу, тут же всього кілометрів із 25. Немає причин вважати, що це судно місцеве. Я показав рукою на спокійний океан. На цій планеті на такому човнику можна допливти аж до будкінарі, жодного разу не проливши кави. Так, але тіла можна сховати від повітряного стеження, закинувши їх на камбу разом із рештою мотлуху, заперечила Крукшинк. Нічого не сходиться. Люк депре потягнувся вгору і трохи вирухнув сі. Черепи загойдались і нахилилися. Пам'ятей немає, пояснив він. Їх опустили в воду, щоб позбутися. Всіх інших ідентифікаторів. Гадаю, це швидше, ніж залишити їх пацюкам. Залежно від пацюків. А ви що, експерт? Можливо, це було поховання, припустила Амелі Ванксават. У сіті. Ми гайнуємо час. Голосно промовив суджіяді. Депре, зніми їх. Загорни і поклади туди, де їх не погризуть пацюки. Згодом ми проведемо на нагіні аутопсію за допомогою автохірурга. Вонксават і Крукшенг. Пройдіть цим судном від дзьоба до задньої частини. Пошукайте те, що може підказати нам, що тут сталося. Правильно сказати від носа до корми, сер, гречно зауважила Вонксават. Дрібниці. Що завгодно, що може щось нам розповісти. Можливо, одяг із цих двох або... Він хитнув головою. Недоречні нові деталі його дратували. Що завгодно. Абсолютно що завгодно. Вперед. Лейтенант Икович, ходіть зі мною. Я хочу перевірити нашу периметрову систему оборони. Звісно, я проковтнув цю брехню з легкою усмішкою. Суджи Яді не хотів перевіряти периметр. Він, як і я, бачив резюме Сунь і Гансена. Він не хотів оглядати периметр. Він хотів побачити браму.